Suposo que no deus haver tocat l'alcohol des de llavors. No he begut ni una sola gota, em pot creure. Doncs me n'alegro. Sé que, mentre no hi tornis a caure, podràs tirar endavant la teva nova vida. Com vol que torni a veure si haig de venir un cop per setmana a la seva consulta i em té controlat? Té molt mal geni, sap, doctor? Com que tinc mal geni? Les meves visites són molt professionals, ja ho saps. La qüestió és que no tinc temps per pensar en l'alcohol. És el primer gran cas que tinc a les mans des que em vaig fer detectiu privat. Un gran cas, dius? Doctor, què li sembla aquest home? Què vols dir? Segons el poder d'observació del doctor Raywein, què li sembla? Quina mena d'home creu que és? El meu poder d'observació, dius? Escolta, noi, suposo que no m'hauràs pres per alguna mena d'endevi o una cosa així. Té molta fama i vostè ja ho sap. Diuen que pot endevinar la personalitat d'una persona donant un cop d'ull a la seva cara. És l'experiència, el resultat d'haver entrevistat a molts pacients durant tota la meva carrera. Llavors, faci servir la seva experiència per dir-me si creu que aquest home és un estafador. Estafador? Huh. Ni parlar-ne. Aquest home no té cara de ser un estafador. I si ho intentés de seguida se li veuria el lleudó. Vaja, i què me'n diu de la probabilitat que acabi suïcidant -se? No, tampoc és el cas. T'asseguro que aquesta mena de rostre està molt lluny del suïcidi. Veig que n'està molt convençut del que diu. Vist així, el seu poder d'observació resulta molt convincent. Expliquis. És el fruit de l'experiència. I digues, què passa amb aquest home? Hans Georg Schubert. Hans Schubert? Suposo que sap de qui li parlo, oi? Sí, és un home molt ric. Tinc entès que li diuen el vampir de Baviera. Exacte. Ell és el meu client. Resulta que l'home de la foto que li he ensenyat, l'Edmond Fallen, es va presentar davant d'en Schubert dient-li que era el seu fill. Hm, se li devia veure el lleutor de seguida. Doncs no, resulta que en Schubert es va ben passar la història. Mm -hmm. Va ser realment enginyós a l'hora de tramar l'engany. M'ha costat molt demostrar que es tractava només d'un farsant. Però no he acabat la feina. Encara queden algunes incògnites. Com és que aquest home sabia tants detalls de la vida del seu fill fins al punt que va poder convèncer en Schubert? La resposta és fàcil. Per què no li preguntes a ell mateix? Això ja no és possible, perquè aquest home es va... suïcidar. Monstre El bosc secret Au, va, Martin Fes-ho pels vells temps Almenys, deixem veure la nota que va deixar l'Edmond Fallen Hem verificat la seva lletra No hi ha cap dubte que ho va escriure ell em sap greu, però no tinc cap necessitat d'ensenyar res algú que no pertany al cos. En que el Newman i l'Elote Frank, ells van ser els primers a trobar el cos. Si no m'equivoco, eren companys de feina d'en noi. Tan sols eren amics. Així que simples amics, eh? I què? Com van les coses per aquí? Igual com sempre? Sí, ja ho veus. No dono l'abast de tanta feina que tinc. Des que et vaig substituir, que gairebé no he tingut ni un sol dia de descans, em pots ben creure. <ríe> en Martin, el lén, ara ocupa un càrrec de responsabilitat. Et faria res no tornar a repetir aquest mal nom? Mm. Tu i jo ja no som superior i subordinat, em sents? Au, va, Martin... Ja veig que no et va quedar clar en quines situacions vas posar en aquella ocasió. Havíem dedicat molt de temps a corralar aquell assassí en sèrie, i quan estàvem a punt de detenir-lo, va i tu el mates d'un tret en estat d'embriaguesa, Després d'allò, van passar per un infern. Ara fes el favor de marxar d'aquí. Estem molt enfainats. No tenim temps per perdre en un simple cas de suïcidi. Uh, M'agradaria anar al lloc dels fets. Suposo que l'haureu conservat com estava. No, perquè de fet no es tracta de cap cas. Ja hem lliuret l'informe. Suposo que avui passaran a recollir les pertinences del mort. des de quan Martin Aldén actua amb tanta rapidesa. Bufa, pels pèls. No trigaran arribar, aviat vindran a emportar-s'ho tot. No pateixi, home, només necessito uns minuts. En aquesta canonada va penjar la corda. En aquesta taula va escriure les seves últimes paraules. Això és un treball a mitja acabar va. L'origen de la tragèdia, el procés i l'existència, psicologia del món... Caram, és una prestatgeria digna d'un estudiant de filosofia. El material que utilitzava en el treball que estava escrivint. Hmm? Són els comentaris sobre la guerra de les Gàlies. Què hi fa aquest llibre aquí al mig? Ara sí que no ho entenc. Espanyol? No, és llatí. No entenc res de res. Eh? En tot el llibre no hi ha res escrit excepte aquest subratllat El 204... Ah, és aquí Ei, nois, porteu més caixes de cartró Sí Començarem guardant els llibres a les caixes D'acord Adéu, passi bé Què fem amb aquesta taula? A veure, deixa-la aquí D'acord M'agradaria fer-te unes quantes preguntes sobre l'habitació del costat Ja vaig dir tot el que sabia, vagi Escolta, espera, no sóc policia, sóc un detectiu privat Tant me fa qui sigui, però deixi-me en pau, no puc perdre més el temps Demà haig d'entregar un treball amb tot el rebombori del costat Aquí no hi ha qui es concentri i estudi Entesos, d'acord, i ja et deixo un pau Només una pregunta Tu saps si aquest parell eren amics d'en No ho sé em sembla que no els he vist mai per aquí. A més, el noi que vivia al costat no tenia gaires amics. Era una persona molt solitària. Ja ho entenc. Apa, adéu, ja n'hi ha prou. Uh, un moment, espera. Només una cosa més. Es pot saber què més vol? Escolta, que et faria res traduir-me això. Només la part que està sobratllada. Com? No m'ho puc creure. Com suspengui l'assignatura, serà culpa seva. Em sap greu. Mm. No puc... Perpetuar mm -hmm. més aquest engany mm -hmm. mm? I què vol dir, això? I a mi què m'explica? Ja està, no? No puc perpetuar més aquest engany Sé que ho he sentit en alguna banda A tu també t'agrada venir aquí? Ah, hola, tu ets en Johan. Per què no puges aquí dalt? Des d'aquí hi ha més bona vista. Va, vine i ho És clar! Moltes gràcies. Ostres, fa una mica de por, eh? No passa res. Oh. Ei, però què fas? Baixa d'aquí! Baixa d'aquí! És molt perillós! I ven sovint aquí? Doncs sí, quan arriba aquesta hora, els llums de les cases es van encenent. Les famílies tornen a casa i l'olor del sopar impregna l'aire. Per mi, tot això és com un somni. Un somni? Sí, és que jo mai he tingut una família ni una llar de debò. M'expliques com era la teva família? Perdona, potser no t'ho hauria d'haver preguntat. Des que era un nen, sempre he viscut amb famílies d'acollida i per això... T'agradaria parlar-me'n? Eh? De la teva història. Ho sabia, és això! No puc perpetuar més aquest engany. Són les últimes paraules que va deixar escrites en Fallen. Hm? No, no van ser les seves últimes paraules. Tan sols va copiar la traducció d'aquestes línies. Ja veus quina vida he tingut. Sento haver-me posat una mica melancòlic. Però és curiós. Tinc la impressió que a ho puc explicar absolutament tot. Això que m'acabes d'explicar, l'home ric del que parles, el teu pare... És enxuva, heroi oh. oh. oh. oh. Aquestes llàgrimes... són per mi? Escolta, hem de fer alguna cosa. Ja sé sí que sóc jo que m'ocupo d'atendre el senyor Schubert, però és que últimament em té molt amoïnada. Des que aquell noi en Fallen es va suïcidar, que gairebé no menja res. No ho sé, però si continua així, ell també s'acabarà morint. Cal per què no li dius d'una vegada que ets tu al seu fill? Ja saps que jo tan sols volia veure quina mena d'home era ell. Si justament en aquest moment em decidís a dir-li la veritat, el més probable és que pensés que em faig passar pel seu fill pels seus diners. En Xovar és aquesta mena d'home. Només pensa en els diners. Ell mai entendria els meus sentiments. Però hem de fer alguna cosa. Resulta que el teu pare està completament desolat pel que ha passat. Que no ho veus? Vaja, ja ho entenc. Es tracta d'això. Eh? Escolteu-me, tinc una bona idea. Ja no puc perpetuar més aquest engany. La nota que va deixar en Fallen no eren les seves últimes paraules. Només va copiar la traducció del llatí d'unes línies que va subratllar d'aquest llibre comentaris sobre la guerra de les Gàlies que he trobat al seu pis. Tot indica que no es tracta de cap suïcidi. No en tinc proves, però... la meva experiència com a inspector de policia m'ho confirma. Què m'escoltes, senyor Schubert? El veig molt decaigut. Prou. Ja n'hi ha prou. Què? Ara, tan se val. Què vol dir que ara tan se val? Ara no ho pot deixar córrer. En el cas que la seva mort no hagi estat un suïcidi, la seva vida també podria estar en perill. Ell era... Ell era el meu fill i ja no hi és, que no ho entén. Però què diu ara? Esperi un moment, ja l'hi vaig explicar. Allò com va néixer i créixer en Fallen no tenen cap mena de relació amb vostè. Aquell noi era un farsant. No nego que en Fallen fos bona persona i que no era la mena d'home que es dedica a estafar. Però és innegable que el va intentar enganyar, no en tinc cap dubte. El senyor Schubert necessita descansar. Li prego que marxi. Ho sento, però no penso deixar d'investigar aquest cas. I no ho faig per cobrar la primera gran suma de diners que m'han ofert des que faig de detectiu. Tinc un pressentiment. Sé que al darrere d'aquesta història hi ha una intenció malèvola. Miri, en la vida... En la vida hi ha ocasions que no et permeten poder començar de nou. Ja sap de què li parlo, oi? Sé de què parla. Ho sé perfectament. I penso continuar investigant. Si no li sap greu. Un tractat pels drets dels infants? Exacte. Es tractaria d'una mena d'acord comú a nivell internacional per assegurar que es compleixin els drets humans dels més febles. Aquest és el tema que ara em porta de cap. Però això de treballar de voluntari, tenint cura d'aquests nens que viuen en institucions, no hi té res a veure. Senzillament ho faig perquè m'agrada. Escolta, continua amb el que ens explicaves abans. deies que en el passat el senyor Xúber es va arruïnar en tres ocasions. Sí, en tots tres casos... Va desaparèixer durant un temps I quan va tornar a aparèixer va demostrar tenir prou forces per contratacar de nou En una ocasió em va explicar una història semblant Quan anava cada divendres a llegir-li llibres I també li vas preguntar on anava quan desapareixia? Sí Llavors només cal que el portem a aquest lloc i ja està Tots tenim un lloc on poder recuperar l'ànim Igual com fas tu quan puges al terrat de la universitat a contemplar les cases. Eh? Senyor Cuts, em sembla que la pica del lavabo està embossada. Li faria res? Donar-hi un cop d'ull, si plau? Miri, és aquesta pica d'aquí. L'aigua corre bé. No veig quin problema hi ha. Ei, què fas? Obra! De què va tot això? Au, mm -hmm. oh, va, noia! Obra! Obra! Què n'hi penseu fer, el senyor Schubert? El senyor Schubert no hi veu! Obra! Això és un segrest, segrestadors! Molt bé, ja està, el pla ha funcionat. Va doncs, anem. Em direu on em penseu dur? Segur que li agradarà. Sé perfectament que tu no ets l'autèntic amargot, Langer. Mira, l'únic que vull és que em donis informació sobre en Fallen. Sé que et va venir a veure fa uns dies. I quin d'ells és aquest Fallen que dius? Què vols dir? Van venir dues parelles. I els dos nois es volien fer passar pel fill d'en Schubert. Quin dels dos és en Fallen? El ros o el del cabell negre? Cabell negre? El del cabell negre va venir acompanyat d'una noieta. A qui se li pot ocórrer portar una noia en un lloc com aquest? Cabell negre i una noia? A veure, que potser eren aquest parell. Sí, eren ells. A aquest noi li... li va dir que era el fill d'en Júber? N'estàs segura que és aquí? No en tinc cap dubte. Segur que ha de ser per aquí. Es pot saber on m'heu portat? Doncs, d'això, Som al bosc d'Obenberg, senyor Schubert. Nosaltres només volíem animar-lo una mica. I per això... Deixeu-me baixar. que pots veure el llac. Uh, sí. Digueu, les fulles han canviat de color? Sí, i tant. I el Cargolet on és? Per què no sento el cant del cargolet? Em podeu dir què passa? Ho sento. Em sap greu. Aquesta zona s'ha convertit en... Que no el sent. Ah. Pari bé l'orella i escolti atentament. Que n'arriba a ser de bonic el seu cant. Entre els arbres hi ha un munt de pomes que han caigut a terra. Tingui. Vingui cap aquí. És un paisatge espectacular. El sol ponent tanyeix de vermell les fulles dels arbres i tota reflecteix sobre la superfície del llac, com si fos un mirall. Ho veu, oi? Sembla mentida que pugui haver res tan meravellós. Oh, oh, oh. Ho veig. Ho veig! Mm. Un moment, tornem a repetir això que has dit abans. Hm? Mm? Has dit que t'havien vingut a veure dues parelles. El noi del cabell negre anava acompanyat de la noia de la foto. Vols dir que en Fallen no va venir sol? Doncs no. El ros també anava acompanyat. El noi que t'ho dius, en Fallen, no sé per què, però gairebé no podia parlar. El seu amic, en canvi, l'hauries d'haver sentit. Parlava amb tota claredat. Si vols que et digui la veritat... <ríe> si aquest noi hagués dit que era el fill d'en Schubert, jo me l'hauria cregut. T'ho dicte de debò. Qui diantra és aquest noi? Episodio 27. La Prueba.